السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله الذي شرع لنا شريحة سمحة طيبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والصلاة على سيبنا ومولانا وحبيبنا وقرة أحينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سليلا أما بعد فارا حاضرين حاضرت جنفدرات Jawab kalian yang berhormat. Pengajian pada pagi hari ini kita memasuki penjelasan dan keterangan apa yang ada sambut pautnya dengan bulan Ramadhan. Karena Insya Allah seminggu lagi kita sudah akan menerima. Tukas kewajiban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Anjuran Kesunnaban Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Tulang Ramadan Untuk kesemua itu Maka sanggup Kita Memasuki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 ingin apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena semua apa yang telah di oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan serta segala apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad s.a.w akan kita Amalkan sebagaimana mestinya kesemuanya berdasarkan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan al ilmu Imamul Amal. Wal amal kabi'ul ilmu itu pemuka amal perbuatan, Iman amal perbuatan, dan amal perbuatan mengikuti ilmu. Hingga a Sheikh Ibn Utsman menjelaskan, Wa kullu man bighair ilmin ya amaluhu. Marfu la subhan. Siapa sejak menjalankan sesuatu tanpa ilmu maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan di Tuhan. Eh, maka apa yang disabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Solaqul ilmi fariqatun ala kulli muslimin wa muslimat menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan ialah ilmu hal ilmu yang tulisannya kita ajar. Jangan kita menghabis darah mabah, kita akan bermakruh tugas kewajipan yang khusus dan anjuran-anjuran kesunatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan kesunahan itu hendaknya kita pelajari, kita pahami, nantinya kita amalkan sesuai dengan apa yang tadi saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberkahi tugas kewajiban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 Tahun ke-11 ada kewajipan sholat lima, yaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi Hijrah ke Madinah, masuk tahun kedua Hijrah tepat pada bulan Syaban kur. وحيوكا للأله سبحانه وتعالى فجاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم دنما فرمانيا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ خَفِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونِ أَيَّامًا مَحْدِدَاتِ رأس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 Allah telah menegur semua orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang sudah beriman, telah dicatat, telah ditetapkan, telah diwajibkan bagi mu puasa, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Kalau kita pahami kalimat-kalimat dalam ayat ini, bahawa kewajiban kuasa tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Akan tetapi bagi seluruh Nabi-Nabi dan wabur serta umat mereka masing-masing. Maka jalan ayat itu dijamin oleh Allah Kuasa yang diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW dan umatnya seperti apa yang diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Kamu tiba, ala ladin kau tidur. Maka kalau kita pelajari sejak Nabi Adam AS dan Rasul Rasul selanjutnya. Hingga Nabi Isa salam yang akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dan umat masing-masing dari Nabi Nabi Rasul itu diberi tugas kewajiban siam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjadikan apa perlu yang ada kewajiban ibadat siam wasat.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 Orang yang bertakwa kepada Allah Serta Muasal. Lalu puasa yang diwajibkan itu tidak selama setahun atau beberapa bulan akan tetapi dijelaskan oleh Allah Ayaman makbud beberapa hari yang dapat dihitung. Jadi puasa yang di Terdekat oleh Allah SWT Serta diberikan kepada kita hmm. Hanya ayam ma'adudah Beberapa hari yang dapat dihukum Memang Kalau kita pahal Semua Apa yang telah di Dikaskan oleh Allah Taala Untuk kita amalkan di dalam syariat agama Allah ini rata-rata sedikit, bahkan ringan, bahkan mudah segala sesuatu. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda: "Atinu yurul agama itu mudah. Memang." Agama Islam diturunkan Untuk memimpin manusia Untuk menumpul manusia Dan untuk Dijalankan Oleh manusia Manusia diwujudkan Untuk agama Islam Untuk menerima agama Islam Dan untuk Menamalkan agama Islam Jadi agama Islam dan manusia Manusia dan agama Islam Ini sudah disebel oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tepat itu dan tidak ada yang benar nah, memang sudah diatur yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan beban kewajiban yang telah diberikan dijelaskan oleh Allah la quallahu nafsat illa khusaha Allah tidak memberikan takdir tidak memberikan beban kewajiban seorang diri manusia illa usaha meningkat secukupnya sekuatnya tenaga itu diaturnya oleh Allah Subhanahu SWT maka semua ajaran agama Islam semua kewajiban dan agama Islam semua anjuran dan syarat agama Islam, tidak ada yang tidak cocok dengan keadaan Manusia, manusia bangsa apapun, manusia golongan manapun, manusia hidup di negeri manapun pada masa apapun, sejak diberikan oleh Allah Swt sampai hari kiamat. Jadi tugas kewajiban puasa yang diberikan oleh Allah Swt dijelaskan langsung oleh Allah ayam maqdas lalu puasa yang klasifiket oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu wa sallam walaupun sama dengan apa yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu, dan tapi umat Nabi Muhammad sallallahu wa sallam ini sangat diistimewakan oleh Allah Memang umat Nabi Muhammad sallallahu wa sallam ini umatul marhumat Ummah Khairiyah Umatan Wasato Dan besok hari kiamat menjadi suhaja Aranas Kemudian Masuk surga lebih lalu Dan di dalam surga Mayoritas penduduknya Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita sudah mengambil garis Garis besar atau pen-pen derajat Serta kedudukan umat Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Kalau kita kita ini menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Jelas dan nyata Kita kita ini merasa Mendapatkan kebahagiaan Yang sangat besar Mendapatkan kehormatan Yang sangat luas Dan mendapatkan derajat Yang sangat tinggi Mengapa? Kita toh kesemua ini dipilih oleh Allah SWT menjadi orang-orang Israel umat Nabi Muhammad SAW tanpa kita minta, tanpa mengajukan permohonan dan tanpa bekal apa-apa.